Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Gosti evo ja Mose su imbussovat? Zav vas mesošano يا صانعنا يا رب يا قدس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وضمنا ان نعمر باضاءتنا من شخطك و بالمعارف من عقوبتك وبك ان كنا نحسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ونصلي و على رسول الهدى Ljavina, Mohamedin, Marijima, Sahabima, Salaam. Salam. Amava. Oslanik, alaihi salatu al živio u jednoj sredini koja je važna za centar tjedne civilizacije tog vremena. Ta, cent, ta, ta sredina ili taj centar te civilizacije bila je kod prve bogomolje, zagrađene na zemlji neke, odnosno kod Ta sredina je oticala na to kako će poslanik Aleji Saratu Veseram biti izabran da postane poslanik cijelom arapskom rodu i cijelom ljudskom rodu. Ako hoćemo da shvatimo sebe u našoj ulozi u životu, trebamo da vidimo početke Allahova poslanika, i salatu, i salam, što nije klasične učenje Sire i podataka iz Sire, nego gledanje na te stvari sa svih aspekata Ono što bih rekli malo o, o, o najmladljenim mojim terminima, sociološki, kulturološki, znanstveno, civilizacijski, ne može da li gledati onako kako hoćeš. Ono što je bilo kod poslanika li F. Solatoj 7 od njegovih osobina, kada je došla objava, jeste ono što je ključno nama da bude temelj na koji ćemo mi kao ličnosti imati lijepu građevinu, funkcionalnu građevinu i ono što će našem umetu odnosno zajednici u kojoj mi budemo živjeli i radili biti jaka podloga za izgradnju jednog ibadetskog društva, društva koje je ibadet i alahuđa lešanu i koje je društvo koje živi u blagodati i samilosti i drugim svim pozitivnostima koje bi smo mogli na Ono što se desilo poslaniku Ali Sadatu selam, znate, jeste da se prije nego što će mu doći objava poslanika Ali Sadatu selam, osanivao. Odobosamivanje meni i tebiku studentu. Ono obosamivanje meni i tebiku studentu ćerijatskih i islamskih nauka znači da imamo trenutke sami sa su. Imamo moguće je da neko razumije da neko a, svata i uči bez da ima period u kojem će se sam izolovati. I nije prirodno da čovjek stalno sa drugim bude, stalno 24 sata sa nekim drugim. bio si sa majkom pa se odvojeno od majke, baš kim će biti. Bio si sa ocem pa si odvojen od oca koji imao mnogo da, da bude dijete budu u žiži ona da sa ženom, pa se odvojiš od žene. Poslanik, alih suratel, sram se osamio i u toj osami dolazi mu, nakon što su bili tu uvodni dijelovi, odjave što je bio san, dolazi poslanik, alih suratel, sram odjava kaže mu, uzvišaj mi Allah, treko džibrijila, čitaj. Čitaj. Čitaj šta? Snima sa tamo. No što je, Iktar? Šta? Samo snim, eto, šta je tebog posljednik Alisa vato sve onda čita? Ne zna da čita jedna stvar, druga stvar, ne zna šta da čita. I objavljujemo se čitar u ime gospodara, koji stava. Iklad, vi smo i radni, kada ne bih ne bih rekli, vidimo cipina a, ete, na onaj pjet ajeta su ure nevažnika. Sa tih pjet ajeta koji je zato što je bilo prepos poslanjih Alisa Ratosana, zasjeđe se preposli. Banti ih odmah i ostaju u njegovom sjećanju riječi koje su mu rečene u pećinu Gira. Poslanjih Alisa Ratosana živi sa ženom, nije sam, ja jako Nad osamog, i dolazi u sasvim čudnom stanju, prepadnut za sebe i govori pokritenu. Vidi pokrite. njegova žena, pošto živi sa njim već 15 godina, da je nešto veliko se desilo. On neki od žemlje su uještaciju već, zato što je prepoznalo da ima druga u svojoj ženi. Ali Isra ratu se da? i ona je znala da ima druga u svojom čovjeku i poznavala be A ne da ne poznaješ svoju ženu, a živiš s njom nekog godina, a to ona poznaje tebe. Kaže, tako i tako bojim se za sebi. Zašto se boji? Zašto se boji za sebi? Zvonite mi posljednika. <laughs> <laughs> Zašto se boja oposlanika, Ali Isra ratu se nam za sebi? Da nije skrijenuo. Da nije skrijenuo. Po Poslanik, ali i sr. 7. boji se za sebe da nije skrijenuo, da nije nešto bilo što nije normalno. Znači da nije skrijenuo. Šta mu je rekla njegova žena, majka vjernika Hatidža radijallahu anha? To ono što ću ja da vam kažem večerasno. Ovo ovaj je sam bilo. Ko zna? od mene. Ja e ne mogu dajeti veliki džazi, ali da bi odmjene za svakop stvar naj poocenjena. Znaš, da ti študetu kasu, on će se džavi, je odmjene. Naarbi smo na Bosansku. Naarbi na Bosansku. Da će ti vam dopličati. Ona je spomenula <laughs> pet <laughs> stvari. Pet stvari. Ako posliješ i gubiš pravda, srpijanjuš. Odmah. Slepeti ni jednu. Ne smijenu, riješ li smetiti. <laughs> oh, Pitan je ovo moment, zato što ćeš vidjeti da se on, on je osnova za čitavu objavu. ko poslanika, mislim. Ostal se predstaviti. <laughs> oh, Anaj. Kaže mu. Kalla vallahi la juhzikallahu <laughs> hanu. Ne tako mi Allaha. Nika tebe, Allah, povijestnici. Dobro, što pitanje? Samo zato što te ja volim, ti si moj muž. Ja, zbog toga? Ne. Zbog osobina koje ima. Koje su to osobina? Kaže, in neke letastu kul hadith, prva stvar, ti istinu uvijekuješ. U tesilu rahimah, ti spajaš rodinske veze. Ne održavaš, nego spajaš rodbinske veze, a spajanje rodinskih veza jeste kad ti on prekida, ti spajaš. Udržavanje je normalna stvar, dolazi ti u i posjećujete i ti uvideš i posjećuješ. Je sasvim normalna stvar, ali nije normalna stvar da kad te on prekida neće s tobom, ti, se, ti spajaš tu vezu. Kaže, govoriš istinu, spajaš rodbinske veze, a, daješ ono neko nema ili izdržavaš onoga koji nema, ugošćavaš gosta i pomažeš onoga koje je na istini ili onoga koje je u pravu, u zavisi od ovoga značenja kod učenjaka vezanih za ovu značenju. Znači, ponovit ću, uvijek govoriš istinu, spajaš rodbinske veze, Pomažeš ili odizdržavaš onoga koji nema za izdržavanje. Zatim, hajde sad. Oh, pa, pa. <susae> <laughs> um, Ugošćavaš gosta ugošava, pa. i um, pomažeš onoga koje je na istini, ili pomažeš onoga koju je okay. uralo. Ovo su osobine poslanike, ali su ovaj stran. Koje su njegovoj ženi? bilo garant da Allah njega neće poniziti sa so, onim što će mu doći. Da mu je došlo nešto drugo, kao eventualno iskušenje, nije ga Allah poniziti zbog ovih osobina koje ima pri sebi. Dobro. <coughs> Na to je došlo ikra bisumi rabike ladi halaq, halaq al insana min alab, akrab, linsane, ma mi m'alaq ikrava rabbu ke lakrav aladi allame bi padam allame linsana ma'ala mi'alaq. ajeta koje smo naučili iz dioa Zatim je stala objava i poslanika Alex Radu ne zna, izna i išala kod nerekle imu ne koji kažu da je prvi finist Ivan je lepo Ebu Becker. Ebu Becker. Ebu Becker. Dobro, šta? Ebu Becker. Tu je njega, šta je s ovim? Ali, ne znam, svaljeno. On je bilo. je li to Ebu Becker ili Varat Nije nego što je otošao kod Ebu Becker i rekao Ebu Becker šta mu se desilo, rekao je Varat i Abnu Enfru. Zatim, ono što je objavljeno posla Nikola Risa Ratija 7, jeste da kada je kremio, na mjesto na koji je već reći išao rećim Hira, nam se pojavio Džibril, mu je govorio o Mohamede, ti si doista Allahum Fuslane", pa je pratio se jednu prilike, tako je rekao pokritene, pokritene, zemmiluni, zemmiluni pa je objavljena el mu ili objavljena el mu zemmil pa mu u suri el mu zemmil kaže uzvišen Allah ja el jub el kumil nejle ila qalila odi pokriveni planjaj noć ili opavljaj molitvu noću osim malog njenog dijela misferu pola te noći da vinkus minhu qalila ili manje od pola noći da uzid ali ih ili malo iznad polovine noći varati ili kur'ane i kur'an uči tertil tertil u arabskom jeziku znači uzelite je od riječi dental koji znači razdvajan a se kaže za razvojene zube ovo ovo mjesto između razvijenih zuba da je to reč. Uči Kur'an tako što ćeš ayu po ayetu čitati. Poenta jeste da je nakon kratkog perioda poslaniku Ali sadatu se nam objavljeno da dakle planja noć. Tanja noć, pola noći ili cilj noć, koliko A je taj znao poslanik Alisa Latvala s 7 je pet iz, iz Surea Anak. Anak. Anak, znao li početak je početak Surea Mudefiri, početak Surea Muzama. Što ti hoće kazat? Da treba čovjek sa malo Urana da se odnosi tako da puno oni mu razmišlja. Zatim, je objavljena sura al-qalem al-qalemi wa ma jesturun al-qalemi tako i onoga što se piše ili oni što se piše, zaivsko na što se odnosi ovo ma <coughs> al-qalemi wa ya ma jesturun, arhamu ma ente bi ni'meti rabbike bi međnu ti nisi Božjom labodati lud. Zašto Allah kaže ti nisi lud? Zato što je poslanika Reisunatru svam, kada je rekao nekim od tih njegovih sunarodnjaka, McKenlea, šta mu se objavljuje kad se čuo reći su lud? Čuju objavljuje se, lud, lud je. Bio dosad Sa, sadik, emin, ali lupom. Kaže Ti Božijom blagodati nisi lud. Ma'an tebi ni'meti rabike bi međumun, wa inne leke la eđeran vajeran man mun, i ti ćeš imati nagradu koja neće Šta je sad objavljeno iz ovoj ajeta? Hajmo bihati iz ovoj džuza. Wa inneke la'ala huluk i nadim. Nije objavljeno na kraju Kur'ana, nego na početku Islama. Ti si na velikom ahlaku. Potvrda čega? Onih pjet osobina i svih drugih koji je poslanik a.s.v. imao pri sebi koje su osnova da taj čovjek ne može biti lud i da ono što će on prenositi od uzvišenog Allaha ne može biti greška. To je početak ahlaka Allahovog poslanika a.s.v. A kraj ahlaka je gdje to je pitanje. Onaj, koje će biti kraj ovog večerašnjeg mnog galavnjena ovoj vašoj srpciji. Gdje je kraj poslanikovog ahlaka? Ili, drugim riječima, kako je poslanik upotpunio svoje ahlaka? Kada su pitali Aišu radijalama, kakav mu bio ahlak? Ahlak je bio purkan. Došao sam da vam upotpunim lijepi ahlak. Ne može se upotpuniti lijepi ahlak bez purkanja. To je ono došao sam da vam upotpunim lijepi ahlak, lijepe vrline, lijepe osobe. Šta ti hoću kazat na ove stvari koje su lijepi, a Ako hoćeš od Allaha, bilo koji hajr, objavati neće doći, sigurno se ne skira. Ali bilo koji hajr, ako hoćeš, kod sebe obrati pažnju na ove osobine koje su kod poslanika ali i soratu srana postojale prije dolazga objavnika. Da bi uz Božiju pomoć kod tebe u životu tvojom, a naočito u životu sa Quranom, bilo bereketa i da bi onda ti mogao sa Kur'anom, kao što je to bio život posljednika, ali i svati sman, upotpuniti svoj E ti sad vidi, gdje si ti sa tim stvarima, osim što znaš da mene ugodstvih lijepa las na gradi večeraz. Hoću vam kazat da odnos naš prema Kur'anu mora biti takav Na makar se radimo o malo ajeta, trebaš da ih razumiješ i da vidiš kako se poslanik Ali Isolata se rada. Onašao sa tim ajetima, kako je to pomijenio u odnosu prema sebi, u odnosu prema njegovim ukućanima, prema njegovim komšijama, rodbini, njegovim ashabima, njegovim neprijateljima. Kako je to poslanik Ali Isolata se radio, da znaš da je čitav Islam, da živiš Kur'an i da znaš kako ga je postaniti Hr.a.a. primijenio. To je ono što mi kažemo u Ađu. Bi su neki. Bože postaniti Hr.a.a. Kadat ću košto kažem na hrubbi, akulu ta lihada, wa astagfirullahe, li vola. Vole sajih kustilini, alhamdulillah. Zdravljati مَثَلُ اِثْلَامِ غُشَّاءَ إِنَّنَا لَلْمَاحِفَجْرَ فِي <تصفيق> شَبَابٍ قَدْ شَادُوا صَحْوَةً